Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Allahun xhallal gjele xjalalu. Ata e falënderojmë për e tij falë dhe udhëzimin e kërkojmë salavatet dhe selamet për sendejtë më të mira, me penga mbën ton të dashur Muhamedit alayhi salatu wassalam, shoqëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit e të kësaj bote. Të nderuaj vëllezër do të vazhdojmë në ciklin që e filluam mbi <clears throat> punën e zemrës, mbi rëndimin e zemrës dhe punën e zemrës, ku jemi në hyrje të këti vargu, pro jemi duke bërë uh, disa prej para hyrjeve përshka këtë rëndësis që e ka tema, derisa të futemi tek punët e zemrës një nga një, pastaj do të flasim edhe për së mundjet e zemrës nga se uh, zemrëa nuk regulohet derisa të i realizonë punët e veta dhe të i lërgonë së mundjet e cilat ka mundësi me i aprishm barvajtin edhe shëndetin. Por më ndëmë rëjatën e kaluar se si rregullohet zemra, ne na kanë bëj edhe 2 apo di, diçka prej 0.17 e rregullojnë zemra, pastaj do të shohim se çka e prish zemrën dhe ka dallim me sëmundjeve dhe çka e bën sëmundjen ekzomerat dhe pastaj do të ndalemi me lein Allah subhanahu wa taala me e, disa prej dallimeve në mes të punëve të zemrës dhe punëve të trupit. Për është ka dalën pune e dorës në punën e zemrës, që ka dalën pune e trupit në punën e zemrës, për është ka të rënsinës që ka të temë dhe shohi me lejnë Allahu subhanehu, subhanehu e tjela. Përmendëm në legjenatën e kaluar se pregjera tësat e regulojnë zemrën janë këthimi ka Allahu gjele gjelaluhu me sinceritet dhe me zemrët të, të paste. E dyta ishte përdorimi i zemrës për atë të qka është kryuarë pse zëma nuk është krijuar por për Zotin, për Zotin e vet. Përmendom gjithashtu se veprat e mira, prej obligimeve dhe të pëlqyerave, bëria e tyre në vazhdimsi e rregullon zemrën, sikur që ushqimi i shëndetshëm në vazhdimsi i jep imunitet trupit dhe ushqimi me ushqime të dopta e dopson trupin. Kështu është edhe me, me zemrën. E katërta Përmendja e Zotit dhe leximi i Kur'anit, përmendja e Zotit dhe leximi i Kur'anit. E peshta është ndëja me njerëz të mirë, të cilët kur shihen kujtohet Allahu xhël xhëlali. Kur shihen kujtohet Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. A predhjerat të cilat e rregullojnë zemrën është edhe për kujtimin e vdekjes dhe vizita e vërrezat anë e pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem ka thënë hadith për kujtonit shpesh atë e cila u aprish lezetet apo dhe gjithashtu ka thënë hadith pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem ju ka ndaluar nga vizita e vërrezat e profilimisht përshka këtë disa qëllimeve shëriatike që i ka pas pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem pastaj ka thënë e la fezuruha tash Pra tash pasi që e kuptuat fejn E dini se qka është shirkë E dini qka është kufër E dini qka të më than me e shkel vijën e Zoti Gjellegjellu Për shka këtjore qëllimeve Tash vizitoni ato Sepse ato u akujtoj njove Vdekjen dhe akirejtin Andaj njëra prej gjëra të cilat Kam bërmen djetarët se E regulon zemë në cilat është kujtimi vdekjes Pse e regulon zemë në kjo? Nga se njëri e kujton fundin e vetë Dhe fundi i xhorrave i jep kuptim xhorave. Kur njeriu harron se, e edhim se jeton. Ande kër e ka mëpërfunduar, nuk e dim se jeta. Andaj kur një njeriu ka për shemboj vazhdimisht, supozojë kështu, kur çohon sapo, në saj me bindje të plot, beson për mundësinë e madhe me dek në akşam. Si ka mosil, si ka mosil, mirë, mundësia veç me dek e rregullon. Në saj e ka me bindje çif vdes në akşam. Me tarë sot ti lajmi Se kime deg sabat Më mundësia është Po me tarë lajt Që ti të një sabat kime ndrujet Ti ndronë qasjet Që që ndronë qasjet Së ti intereson më kur gjah Prej fjallëve të njëzve Punëve të njëzka dhu Se kam më në gajlën e ju Në kam gajlën Gajlën time Dhe ketë sirat lezër, Ketë fotografi Ketë skem Më mund të shithë një qartë Të njëzit që kanë Së mundje të rana Allah i shëro Për shembull njerëzve kurubi e kanceri, sëmundje tradh pashurueshme, apo nëse shpejt e haj njërin, e shef se si ti, se si qetcohet, si bie, si sminit me njerëz pse? Sepse ai mot tash e ka kuptuar realitetin. Ky realitet e zëvon të përbashkët për krejt. Nuk veçohet asha ka kancer me vdekje prej atij i cili s'ka kancer, nga se agjipos zakonisht njerëzit kur dëgjon për dikan, për shembull, fila njerëzit i kishra kanceri, thot Allah ja letoft. Në mea këja një përvjashtun për dhekës, veç a i ka me dhekë, për t'i tamam. ki me dhekë, a dheke për kancerit, a vdhise për njësë muje qëtëra, a vdhise për gripit, a vdhise për kur që hiqit, e kështë në më rrallë. Njëri ju kërë kujton për dhekën e dinë se gjithë shka, shka duhet t'i interesan është vetja vërë dhe të shpëtuarit e tij te Allahu xhel xelalu, ander prej mundësive dhe rrugëve për të rregulluar zemrën e cila u bë zot, kujtimi i vdekjes. Si bëhet kjo? Kujtimi i vdekjes bëhet në forma të ndryshme, dhe njëra nga format të drejtëpërdrejtë për kujtimin e vdekjes cila vizita varrezave. Vizita e varrezave. Këndipozën në varreza ose në varresa mund të takohen hasmit armësh në mesveti. Shem u kanë e përselin njëri, në nërkohë që këta një rësë që e përselin, njani me ketërisë folin, po përse nuk përlahan të varezat, se të varezat s'ka me anamu përla, për që ka më përla, për vorra, andaj këta uh, vizita e këndelin njëri, e këtëelin, realiteti është që ki, realiteti është që ki, andaj dhe sa më aferë, për kujtimit apo kujtimit të vdekjes, njeriu është më afër për misionin të zemrës së vet. Por çfarë asije, gjasë jeton me realitetin. Do të thotë këto çetë argëzë, dinamikë e rreme. Këshka është ky çelësi i ditunjas, për i harxhimin e energjisë, për i vrapimit për të realizuar qëllimin të kësaj bote, kjo sekret është që do të përfundon. Këtë është që do të përfundon. Andaj kanë shumë brej ë fjalëve të diëtarëve të muslimanëve, njëra prej tyre كان جا ساييدو جوبير رضي الله عنه ابو رحمه الله تعالى ا اتيلي كان كتو ساييدو جوبير وذاك تاكو صحابه فوشي قال تاكو مي باشين صحابه بن عمرت صلى الله عليه وسلم كاين دياتاري ماده كاvra حجاجي فين فورمي نيستورين اتينا قالو لو فارق ذكر الموج قلبي خشيت ان يفسد علي قالو باك مميك كوتي مي فدغس غا زمرايمه باك مميك Kujtimi i vdekjes nga zemra ime, tutna s'm prishet zemra. Kam frikse brishet zemra. Nësa kujtimi i vdekjes, doz, tu nuk kush për qëllim. Ë, uh, ai kujtimi i vdekjes për yxhineve. Jo, nga sigjemi dy kujtime të vdekjes. Kemë të kujtime të vdekjes si të bandan dhe kujtimi i vdekjes si të banhaj. Ka njerëz që kanë depresion, se kanë me dek, kam u ndodhe keq a ja, kështu më radh. Kjo është trishtim prej shejtanëve por njerëzane, do sa kujtimi i vdekjes, është edhe njëri me vogëra të mira. Kujtimi i vdekjes nuk e bën njerin më nauçmen, më më bën vepra sa për shembull, e kemë me vdekje sot, çfarë më botash, dashatve në vdekje, ti vetë kujton as vetjat. Kë kujtim duhet më përdor vetëm motor për vepra të mira, jashtë aksana është e dëmshme. Është e dëmshme, vallë që naor fjalë nga diretarët e muslimanëve, ashtuqoftë tema jonë vdekja, kanal fjalë nga diretarët e muslimanëve se mbyllja e njëhuris për datat e vdekjeve o rahmeti Zotit se njërës, paramet o dhe zërë, të ime pas dit datën e vdekjes së rrëra hatë, shka më duka jo dit se ti e dit, fillon me prit e kështë në më ratë, andë e Allah u gja e ka e ka pëshe, andë e ka than Sa'id ibn Gjobejri, kët këtë kët fjali gjithashtë o dhe zërë, ka në ardhë shumë të fjale nuk është tani tema jonë është sa për theksuar se shka e Ze unë pra kujtimi i vdekjes, vizite e varrezave dhe kësaj mund të shtohet edhe nde, Ndeja apo të qenët i pranishëm kur dikush jep shpirt Kjo dhe zër i uull nefësët, i uull shpirtat, i, i qëtëson tensionet se, se njëri kur e shqe dhe zë një, një familiar dhe vetë, një dostin e vetë të udhon shpirt Se sikita i kuvat i madh për një herë me një frymënalat kët gjithçka. Gjithçka që bëvajtë e bën njeriu me nuk kujtuar se për çka jam tu ngajtur, për çka jam tu vrapuar, për çka i jap zorën çështoj. Atëherë gjeli po një zë bëjëm edhe hasëm me pas. Kurë marrvaçi ka vdek, diçish tava un ka vdek se ka vdek edhe hasëm me pas, atë tamam. Tashmë nuk ka vullnat më shaq, s'ka vullnat ti doja, s'ka ish çka i ban nuk ka dek. A ndaj vdekja, lazer i rregullon këto xherat. Andaj pejgamberi json sallallahu alajhi wasallam çoi natën, midis natës, shkonte te varrezat, i thoin varrezat e bakiut. Kush ka qenë në Medinë, edin. Pejgamberi Allahu selam e ka pas xhamineve, uh, dshpjerave, pak më anëj ka pas varrezat e sahabeve. Dhe u çu midis natës ka shku tav lutje. Apo tash nuk nuk është kjo ti më çu me shku te varrezat. Ka njerëz për shembull sktheu tamam, ti shkon ditën. Shkon ditën. Ata kujton Allahu xhallu xhallalu apo do json li xerat eksto malat mi po menancë allahu zen mos me na largu prej prej idees se nake na kena me vdek dhe njeriu i cili kam edin vazhdimisht qi kam, vdek, qi kam, vdek, qi kam anë, me vdek çka ban vepron me mend vepron për levardit e axhirete ska vakti aj për çemu gjemë mu mor me dunjan se sepse e largon nga nga qëllimi i cili i cili është shumë rëndësishëm për për uh, përfundimin e tij E, e shtata dhe zërë prej mënirave se si regullohet zemra është lufta për të bëmit e veprave që e regullohin zemrën dhe lufta për t'i larguar të këqijat të cilat e dëmtojnë e dëmtojnë e dëmtojnë zemrët qëfar i bje kjo dhe zërë do më than kjo është mënir e veçat ti dush me instalu Me programun vetin tanë se për me fitue, luftën me shëjtanë, du të me luftu. Nuk mund është përshemull të ti, merës i shdo pun tjetër. Qoftë pun fizike, qoftë shkollim, qoftë qkat do qoftë se ti do me mërindikon. Nuk mund është me tanë, hajtë, abe se bëhatë, zbëhatë. Ti qkat, dush, qkat do një senë më të voglin me, me regullu e. Një bicikër të fmijës tanë me regullu, nuk thu, abe... Avese, jo shkahabe, duesh me luftu për me e regulluhe. Para më në zemë, vëzër. Andaj duhet njeri ju me e di që duhet me luftuhe. Dhe lufta e sahabe dhe për regullimin e zemërëve të të tëre ka qenë luft e ashpër, si janë nalë të luftuhe. Ma dje për nga meri jo, në, ka ba dua për me në nënfilimi lëgjeratave. O Allah, ti cili rotullon zemërat, ba ma zemën time. Po shemë, vëzër, nëse njeri ba të realist. Më Pse më njeriu unbevoj pyetjen për vjetë ti për vjetë. Ku rokon çasti i fundit ku i thanë Allah drejtoma zemrën, mos mos e lem në librit. Çasti i fundit. Dikush mund më kthej dje, dikush mund më kthej mas para një javë, dikush mund më kthej para një muaje. Diku sot valla në Ramazan, duket, në Ramazan, po. Dikush para 34 vjetëve. Një herë, peqam sa judite ka buq. O Allah, ti i cili rrotullon zemrat, forcoje zemrën time në vehën time. Aja dinu dhe zërneve në ditë sa në rëtullohën zemrat Me gjdo haram rëtullohën zemrat Gjdo haram rëtullohën zemrat Dhe vetëm prishët, prishët, prishët, prishët Dishka tjetër Ne epsi atët halës e mira puna Mi, Se ti me ndonë se zakonisht në mendojmë Se kur ka të një ndryshim në përra në qëmë Në minë një herë me në dalë Me në dalë dë një simptomi jashtën Zdell jo? ajo, zdell Ajo shikohë dhe zë që farë Mal, i djetarët të parë të muslimatë që kështë ka thot dhe zë ka betë të nefsi arbajin e sena hatta istakamet thot ibnul munkeder rrrahimahullahu teala thot 14 vjetë kam luftu me egon time me nefsi në tem edhe mësë pastaj u drejtu 14 vjetë kam luftu me vetën time pastaj, pastaj u drejtuet Pastaj, ka të reguar se Si e ka bo adurimin dhe Allahu Subhanehu Subhanehu Vëtjala Gjithashtu vezër, ka orë nga Ebu Hafs e Nisaiburi Rahimahullahu tjala Thot, e ka mëruajtur Zemrën time 20 vite Pastaj, zemra i me më karuj 20 vite Pastaj Edhe zemra edhe e, vetja jenë botëruajtura. Qarip e dhe zërgjët? Një zëtë vjetë ka punu me zemët edhe e rëka regullu. Pastaj, kur dë njëherë ka anu, ka diçka e gabuar, kjo punë një zëtë vjeqare qëka e ka ba me zemët, e ka rujtë. Dhe ka punuët. Sigur kur thot njeri, për shemë, për shumë, për shumë, për shumë, të ditë kam punuët? Tash, që të ditë kam punuët? E këni pa për shumën? me rregullu kët dunyë pa varesis për musliman apo jo muslimanë zakonisht kafat por çhemull nga paga çka e fiton thot një pjesë e daj për penzion, por pensjon apo por çhemull kur tibaja 82 që s'na çon dorën më japu para dhazë apo ai më thjesha ha më ma, skollide m'an di ka njëste pensija supa nuk thot Allah më riçnetë do pensi ku të dal ç't duhet do shikoj shumë disa njerëz se mrin pension pse lakmohet deri pension thot pa tash un punoj atash un punoj Ma si së mpunat Që ka të du, për që ka të du më parë A bo, anët jeshe njëzit zakonisht 60 vjetë ka punu për penzi Në fund, e marja o jep Së mduhet më në një penzi Ska, ska mas dëshira, as lakmi, as kërgjahis Që ka bërë, ki s'ka përmu për penzi Thot, 20 vjetë E ku mdrejt zemrën 20 vjetë Të nabëz e pritoj njëzit 20 ligerata me ngu për Allah Me, ndu, me regullu zemrën Ki 20 vjetë e ka mdrejt z Thot pas taj një zët tjera Nga rujt zemra E ta është thot mas katë të rodhjetve Thot edhe zemra dhe unë jam trujt me s'ka nevoj Se ju ka bo ma Tabiat feja Tabiat ju ka bo i manit po, S'kip është ka i ban këtina Sikur që ka thonë Për nga meri jonë sallallahu alai sallam I dipi dipi ka thonë Sahabeve Si cili pi juve ka Ka një shejtan me veti Ka një gjinë me veti Enzit për t'kec Sahabët Ka thonë një ja, rësullallahu Si cilë insa ne ka kani shejtan, a e kij vetë? Ka tava po don e kam. Ka vana ka me mund ndryshon buna. Ka don ka durzuave mua. Si e absormo. Pse kan than komentator se e ka paçi benon sa të shkit, s'në shty me bosharrata. Me neve ve zajka o ka durzuave, a mua nushtim mu mu mu e than, "Shi shejtanin me mua i kalo durt." Kush mund të më than, "Shejtanin me mua i kalo durt." Ajnes ajka i muhabet, ajnes ti tash që i fillu mua fala, ajnes kanë një me ti muhabet. Ajë njerëz takipas zakonisht, njerzit kur fillojnë të mufal, fillojnë problemet. Pse? Po ti shikun pas, do të lashë deri tash. Po shik pas, se shik pas kur vau luftën me şeytanin. Tash kinxhit luftën me şeytanin, tash ije ë problemet. Çka ka thënë Ebuhafs ibn Saiburi? Ka thënë kështu: Ka thënë 20 vjet punë me zemër, 20 vjet mkaruj zemra, tash studija ti na trutëm, edhe unë edhe zemra. Allëzë kjo është çollimi, që më rregullua njeriu zemrën, zemrën e vet. To mazë jam rrugët e rregullimit të të zemra pasane do të flasim veç e veç dashuria, shpresa, beshtetja, inasia me Allahu xhallad, ato do ti shohim në në veçantë. Çka e prish zemrën? No, jo smundjet. Për shembull, smundja është hipokrizia, smundja është zilia, për shembull, apo smundja është me punu për njerëz, jo për Allah. Smundja kjo e munon zemrën kjo. Mirë, çka i bie ato smundje? Do të vlasi më në veçantë për smundje, po çka e bën smundjen? ka shumë dozë garaçka e bin smune por në në pika të në në pika të përgjithshme. E para që e prish zemrën e zëvës. Apo i prish zemrat, Zoti na rujt dhe i përmeshon zemrat tona është që zemra të jetë e lidhur me dikant tjetër përveç Allahut. Jallalul. Fëshi xul Islam Ibnu Taymiyyah te rahimahullahu teala thotë çto? Në problemën e fatavës së tij vëllimi 10 thotë sicili që sicili njerëj që e lidh zemrën e vet me krijesa. Ça ata ta ndihmojnë, apo ta furnizojnë, apo ta udhzojnë, zemra e ti lidhet me ta. Secili njeri i lutë Zot, a shikon njerëz sa i kanë lidhur zemrat me njerëzit. Thot jam të prit fili pi finalit pasose çike të punë. Allahu nuk hin përmendje e as. Thot vetë filani, mund të mos oshet punë. Thot, Mije, nëse njëri ju prat për njërzve I lidhët zemra me ta I lidhët zemra me ta Andaj, thot Ju bëhet atyre rob Qasht sa ka varësi për top A robria dhe zemrën Dhe zotit është prej gjera E regulojnë zemrët Qka e prish që ka shë e khuzan e me të kondër tën Kur ti prat për njërzve Kur ti lidhësh me njërz A ba, ky ma kry A jtë më ska ky e kështu më ra thot që i khulli shlamu të e mi rrëhima hullahu tjala thot dhe ndohë që njeri ju pri përjasht tjetë krijetar i cili ju e për urdha atyre ndërsa në realitet a ju shë robit të dhe përshemu ndohë thot që i khulli shlamu të e mi e njeri pi përjasht duke të siguro kjo krijetari njerëzve ndërsa realisht kjo robit aty në veç ka ja krim punë përshemu krijetari ka ministrat e vetë A realisht ajt me pozit duket kriëtari këto ministrat Ama ministrat me bo mu bo bashk me thonë Adi qka na mune me t'lan vet A janë njeri Qka ban k'i livët Sa be do rogën Ta shtëm rogën napë Dhe një tijet, shep, sil, një vëzërti e shepë se si Ka njerë duket pi për jashtë Sikur oshtë I pari njerëzve Dërsa e me, me zemëra i fundi i tëre Se, se zemëra ka t'lirë Hamus t'a huppi ketë Hamus t'a huppi akë I hupp kejnë fundë A daj ka thonë Kush i knasht njërzit, te i dhnu Allahin, Allah i e i dhnu njërzit. Wallahi nuk e knasht i dikanë, te i dhnu Allahin, kime po piqat i njërit kametari i dhni njërit. Ka me thonë, s'ka kur gjopit i pse, nuk e dipti i pse, sepse e ke knasht të i dhnu Allahin. Dhe kitë njërzit që ka ti i dhnun, për Allah, ku gjosht ke pas me ta? Jo ke thonë, që është të qysho? Allahu e bje punë dhe ta me thonë, mire paske. Qyshe e bje, e qëtu anë zemën e U atjara Tho që e khulsam dhe mje Nga se njeri ju i menqur I shikon realitetet Jot jashmët Tipi për jashmët më nëshmukon I pari njërzve Kushje Kushje në realitet Kushje në realitet Andaj Vinë një rejshka thot Tho që e khulsam I më të mje Thot për shemur Njeri ju thot Nëse i lidh zemrën e lid zemrë vetë Për një gruje Për një një femër Eve nëse ka halad Për një grune vetë I lidhët z Sa që bojë të robë i asajna Bojë robë rob i asajna Thot, zemra e ti Mbetët robë i saj Ajo u dheq me ta Ajo i thot shfartëdoje Prej për i ashtë Vini reksaj Prej i ashtë duket Ajë zotënia Ndërko që ha, Ajo e urdhron Se duket ki zotënia Thot që e kërës e më demisë e burri Realisht burri Naturshëma zotënia i shpijës Tho që e këllisën e modemija, mirë po thotë në hadhalitet, kjo rob i asajnë. Kjo është rob i asajna, thotë. Ajo e udhheq me udhheqen e të fortit, zotnijës, zulumqar, mbi robin e vetë, i cili s'ka mundësi në liruar. Në dhezësh dhe përash njërëzit i shome, shemullëti e shëfë, thukë ki burri madhë. Ki thukë që është do burri madhë. Por kjo burnia i bije para gruiz vet I bije para gruiz vet Realisht thot sheikh sënë Ajë zotni dukët Por so zotniaj Se zotnia i ati realisht O është të jeshka shifët e gruja vet Blizem nëse kjo ndodhë me gruja Por me gjera tjera Me gjera tjera Allah në apostrof të gjithu Ja rabbel alemin Thot sheikhul islamu të imi Thot Nga se Robria e zemrës është majemarës E se robria e trupit omësti no, burrë zemrës omë massa mes ti burrë të, të trupit nga se ë orobria e zemrës ë nga se ati i cili i robrohet ë zemra ai në realitet është i lirë në, në ati i cili robrohet trupi do sa e ka të lirë zemra ai realitet është i lirë nuk nuk nuk nuk e çon kokën ndersa ati i cili i është rubruar zemra dërko që trupi i është lan i lirë, të të taj dhe, dhe ali është është i rubruar da, rubria me cka lidhët? rubria lidhët me me, e, me, me zemën thot që i khulli islam i në te i vijë, rahimahullahu rahimahullahu teala thot, andaj, nëse e marim për shembo se një musliman e ka në rubruar qafiran, apo e ka zanë në rub dhe një njëri i prysht pahat dhe njëri i prysht Pahat, kjo s'i pan zarar Kjo nuk i pan zarar Nga se, a i zemrën e komit Andaj kuri kanë thonë që e i hëllushtamu të, të imies Që i përna vjen gjuna që i mburt Ka thonë gjuna, kështë në ju vetë Në ne kam zemrën e lirë Me zemrën e kam ojta Dësa shka thotë Dësa a i cili, ja kanë ruburuar zemrën Dhe është bo robit i kujtë kjetër përveç Allahu Gjeli Gjelalu Thotë kjo i bandam Edhe nëse prej përjashto K Çdoherë dysk dyskën ka e kapru Sheikhul Islam Otaymia. Një njeri e ka nzon në Europ, musliman te ka zon Europ kafir. Allah i lë rob të jetë musliman. Dhe zemra e kotlir, kjo prap prapë e lirë. Apo, po kjo është, kjo zotni, zemra e kotlir. Ki teatri o krijetari njerëzve, ama zemra ka rob të njerëzit. Po kjo është realitet, robi, nga se thotë shej Kusademia, liria ose liria e zemrës dhe adhurimi dhe robria është robria e zemrës, si kur që pasuria është pasuria shpirtit. Pra, bëdhezër, realisht, nëse njëri ju e meditav, ko është njëri i zanë pengë? Në zemrë anë trupë. Në zemrë. A se njëri ju i ti bëtë pengë zemrë, a dhe ti e sheni njëri përshemo, shëti dë njënën me ndikati ku a ropë. A di godom. Kur ka tharë pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam, një nga shtatë kategoritë ato që i strehon Allahu ulë ditën e Kiametit në hienën e tina, çfarë ka dhënë njëri cili? Zemre zemre i cili zemra e ka lidhur për xhamin. Vjen lojë, zemra e ka lidhur për xhamin, ai del hesna për dunjë. Ama zemra e ka lidhur për për xhamin. Dhe ka njëri që vjen xhamia, ama zemra e ka lidhur për pazaj. Shko fat dallini, se se ban veni. Veni ojshe, komozi si ti vën mufal. A momenti gegjit ducha ne jot ti ti e çuë pi spijet tanë. Po kimet aty? Kimet aty. Apo, ndërsa njëri po shkon në pazar, ama ka mbet në xhami. I thot ku çkoj, më fal, aty mendi ka te xhamia. Pra, robria është robri, e zemra dhe liria është liri, e zemra. Kjo është ajo që ka bën Sheikhul Islam, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu. Te alla pastaj ka bën edhe argumente të dhjatë se atë na e shardon edhe më edhe më gjithësisht. E dyta, Që e prish zemrë dhe zemrë Qëla është? Qëka e prish zemrë? Gjëratës e, e prish zemrë dhe zemrë janë Të primi në gjëdo që Konsumimi gjërë dhe panevojshme Njeri unë e ka kriur Allahu Gjellaluhu Me përmasat të caktuara Inna kulleshe in khalaqna hu bi qadar Dhe të Allahu Gjellaluhu Gjëdo -Gjel -Gjel. sa në këna caktu me mas Njeri unë vëzër Mesui me E haket sofrën vetë Me barkës munë Abo, andaj neve qëka dhe na? Po na shini trerin. Sa njeriu dhe zot, ka thonë ai Sallallahu salla ska mbush robi biri i Ademit, strajt, kese, mat keqes e barkin e vet. Kiq çafi sillën problemeve. Ksu ka thonë mbashavi, ket problemot janë barka. Ket problemin eva. Smunë dhe zë krejt, çu smu diçka janë bimbi barku. Nëse është aty në rregull, çfarë thot mjeku? Ku duhet çado të smuje? Thot mirë, se ka imunitet. Ka imunitet dhe zë Koja imuniteti? Më bartë, që që keboja imuniteti? Të hangër mirë, u ka kryu një gjakë imunitet E kështu me ratë Mirë, nëse të bje imuniteti, që ka thatë Problemë për se s'ki imunitet E qka është me në nësi vëzër? Imuniteti, mbrojtja që e ka trupi Mirë Allahu ja ka kryu një, njëri vëzër me hangër me mas Me pi me mas Dhe me gjërat me konsumbu me mas Ta shmëstim du të detale se Në del me përmasat qia Mirpo tani duhet me përmendë vëzhgase për i gjërave që e prishin njeriun dhe zemrën e tij, atëna cila vëzot te primi në gjëra. Çfarë te primi vëzot? Te primi në haje. Ja, te primi në pije. Dhe kjo bëhet një rasti tjetër. Për shembull, një hapësirë për 3 litra ujë. Psefi? Çka ka honger ças për me pirë 3 litra ujë? Pse dikush mjaftohet me me nikotinë. Çka çka ka honger për nikotinë? Për shembull, pse na dëgjojnë hadith se pengohen sa me nikotinë? E ka kaluar që ka nëngë 4 urma, 5 urma Abo, mirë, njani ha një dele komplet ca u i duhet me prije shumë duhet me pi dhe kjo e bejt njëla tjetër Abo, pasaj që ka nëndon të primin haje, të primin pije pasaj, të primi në gjumë mas hajes shumët edhe pijës shumët, me flejt me flejt mirë, pasaj ka nëndon të primin fjal të primin fjal të primin, primin përziri me njerëzë te primi në ndëje te primi në, në ndëje te primin e të çeshut kipau këtu kjip, këtan smuem veçandje për më pas tani veçan shkurtimisht andaj dëniara për këtyre rëndëzën kur teprohohet me gjithë çdo mosdoshmëri e jetës dënia do, do e mos ki më çeshh dënia do e mos ki më ki më fort se mos ki më net më ndërzë na e kemi vini re kësaj vini thaks teprimi jo mos me ha ngër mos me tepruar kit këto jarabëzë e prishin zemrën. Andaj, a i cili hanë shumë i ngurëcohet zemrën, i bëhet e gurit. A i cili fleshumë i bëhet zemrën e trash, në kuptimin e kuptimit, jo kuptimit që të më jo trash zemrën. Pastaj i vjen nga fleti, indiferenca, mbulimi i gjerave, nuk i shep gjerat ashtu si duhet, deri sa pastaj fillon edhe me qeshumë, adho, me qeshumë, dhe Fillon me shikuar çka doje, edhe me fol çka doje, andaj ti gjen njerëz se si, ti si, ket çto se si jo çto. Shikojnë njerëz që shkadojnë me vënjet e tyre. Me anger shumë, me pij shumë, me fletshum. Për shembull, tani nuk kemi kaumunësh në me lexua, njerëz po njerëz të prishun, nëse na emocion Allahu gjatë një herë me bajt për disa prindëz se sot diçujt ata vi pa këtë merë, sikur të bëna po ndalën vazhdimisht, apo e mam vetëm për gazetar, pastaj i del narkoman, e kështu me radh, apo të tjerë për shembull Uh, që shpresohet që janë penduar te Allahu Jalla Jalalu, lëosim Allahu që Allahu ti mundson u pendu çdo gjë ditut, më ran si nuk ka shqë tema jon, çka është ran si vëzër se kët ata janë rena, ata vujn me vujtë të shumta, ata vujn me vujtë të shumta. Me çka janë lojnë këta? Ha, B, han pe. Zakonisht nitë e këto vëzër kur lexon, për shembull, ose pe njerëz që janë pendu, çka thot? Çka ke bë më shumë ti? Thot ku veç kum vlet. Tiç ku kum vlet gjum këta që jo këto që na e prezantojnë neva nëpër media ki vipi u, u, e ka pa filanë dhe ka e ka dash filanë këto lëzëfli ka 20 orë fshi ka 4 orë çor ku çor çtatë 4 saat disa në peshëqark kanë near pa lërevat me siguri më rrej edhe një disa pasai bën diçka njerëz si s'kan po jo rast nukoj rast s'është se ti tofroci si model jamim pin njerëzit këret mi shtin xhanan atë ç'kjo çollimi këret e më i zgjuar i kusha izhruar i zgjuar edhe kusha E zullam besim tar. Pengamirë ajo sa çanë, kur ka fletë apo me hadithin. Kan ard me lekë. E kanë gjetë pengosën duke fletë. Me lekë kanë thën po flet. Ai qetrim me lekë ka thën ti flet ama zemra si flet. Pra edhe kurat u fletaj flet. flet. Po para më ndodhë zot, po para më ndo ata që kur janë zgjuar, zemra di kan të flet. Zemra di kan të flet. Dhe i shaf njerëz këjt muhabetet sikur çë po kam ndënë me shubletarve për gjërat më të vështira kohën e sot, i cila avezot, kohën e sotit. Kur ulesh me një materialist. Ale. Tamam ulesh me materialista, me njerisë së dunjavës. Çka bën mohabet? Kish ras mimi sheçedit. Buka kishi për 2 dinar. Shko mëshë naftën se 2 dinar nesër mas. Ba, aba më ne ditë le të vështaksonë. U qalbu me këtë mohabet e mo. Hipi ditinor, zipi ditinor, hu Çka kokë, shko se Finland këmishën mund e shme ble pa paso normalisht, e kiti atje në djall. Çfarë don të ndjerë zot? Kto i domë s'o. 10 dinar ka i bandalit, do. Këti liu shkon edhe atje, këto vdesin çu këtu. Zban mbesentari mund i gojë zot. Shko blej atje, ç'më vottë zot. Njeriu jet për hipiz e tash mik zot. Nëse na jena çaçë rob kur nëse dikush 1 dinar e hip. Domazan, ata që e ulhecin tregun pe din që ishtë njërës një që ka pojnë, apo, i të të hip e patë, zrip e tashtë, hip e tashtë, zrip e patë. Do më da në roburije e plot dhe njërësve, e këni pak e bezripin në aftinë, apo, në hu gjumë a gjënë, në qafë ju hip në atënve, mushe, u ka dalë e me ka dalë, mësë, andaj nuk ka matke që për pesimtarën se kur folë me dikanë veç për material, veç për material, në njëri ju vëzër, nuk ka veç material? A nuk, a nuk ju gërdi të si kështë Allahu gjele gjele Allah. E felaj e të ubunajnë Allah Se vësë këtë e njërë të Allah A nuk, a nuk është me i bezdis shë muabeti vetëm Hipit i di dinar, zripit 3 dinar Hipit u po 5 dinar Vish dinari, ku ka dinar atë a kanë kan muabet Kjo dhe zërë është prishja e zemrës Kësa i thënë gjuna rabe fudull Fudull Kot Nuk e te e për tështë Fod fudajlim një jadi, rahimehullah Thot, dy gjëra E prishin zemrën dhe e ngurcojnë E bojnë ngurt Ka than E para kefratul kelem Me folë qëmë Smunët një njëri dhe zed, e ka zemrën e shnoosh Edhe folë qëmë Smunët Që ka folë e shumë Smunët me folë qëmë Ose odo një allimi madhë Si shekhu lishlamu të imie Si i bën kajim e gjëzit Odo një ogji madhë që ka shka me ka duka të në haditha jete fjallë djetarve mirë po njeri kur folë këtë në këtë që ka duka të duka të duka të duka kur gjojë edhe dhjitha ka than wa kefratul ekel edhe me hangrë shumë pra me folë shumë edhe me hangrë shumë ka than ebu Suleiman e darani li kulli shej in sada wa sada ul kalbi shiba ka than zdo sen e ka ndryshkin e vet kënë bon qështë është e mirë ndryshkët ka thonë ndësa, ndryshki i zemrës është me ngopë barkin. Së mundë i të lezërti edhe zemrë me e bajtë shëndechme, edhe, edhe barkin. Kjo, jo vetë në aspektin shpitror, shka në eke e sinojna. Asë trupit, shikoni ketë këtë nësi hatat, këshilat e mjekve, për shëndet të mirë trupit, që ka thotë, o, oh, ma pak, ma pak. Për shka, ai, banë sport, që ka thotë, pipak uj, heke, mësha, mirë, nëse duhet për me emajt fizikun, fizikun mirë, zvanë me hangërë po zemërë, zemërë a nga ma shumërë sotë dhe zë, kethë smudis që ka i merë me qeqerë, diabeti, me shtypje me indyrëna që hipin pi qka vinë, dhe zë pi qka vinë tu falë në mazë nata me shkunë doktorë me thonë të vëllatë në mazë në nata, se shë që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Jun falëllë shorrati, xhemeni mjek një herë me të bashkëtan. O ti, na në këtë namaz se i mit të njerëzit me sheqere me diabet, jo vetë po thot kurgush kurgjo. E kundërta kanë zhvulluar në namaz e zbrit. Ezrit. Lëvizet e forma se si bota namazit e ultën si oni. I e çarkullon gjakin nëpër këtë trupin. Është shumë e rrad. Ki ka nevojë trupi patjetër me rad, nëse ishte me rad ruku. E shkojnë pastaj bën yoga apo diçka. Mit, çka po thot mikozi? Nalë ve hayë. Nalë hayë, shumë të, të hangur që ka tha e, Ebu Svejmanet Darani ju nuk mundi me bërë bashk edhe ngopje në varkut edhe mos më ndryshk zema së mundi, të së kojnë bashk zë, pa tjetër është me, me, e ndal, me e ndal të primi në, në këtë gjëra gjithashtu ka than me këhulli djetari madhi muslimaneve ka than ibadeti maj madhë që i vatë Allah u gjatë pas kryrës së farzit cila dhe zër masit e kësos është namazin farz zakonisht njërzit kanë mundira ndryshme se si e e perceptojnë durimin dhe vlerën e durimit. Ka thënë mas farzeve, durimi më i madh ay Allahu që vëçela është el-ju'u vel-dhama. Me me të pak und edhe pak ijetur. Mos ia ço deri në fund. Aba, penguasim më si bëhën kur ka fol për hajen, edhe piën ka thonë leje pak për frym. Kripa dosaj njeshtot frym sjellëm të botë. Çka ke valla? Më buk frymsona domos. Ku ja tipadeti? Shkëve zë nga dhe në Ramazanin këne këtë problematik Apo, nga falim Taravi Taravi Shka dë gënja A ka me të të një musliman që se ka mërve Se Taravi dhe mëndon që të cilë A ka dikush që me dhënë Dhe dhe unë që sefë jam dheni Shka, po shdo Ramazan o gjallar Taravi i bje murahatu Taravi raha, murahatu e Po në sminë murahatu e dhe zhë Se që na, kur vim realisht në Taravi Na dhët me, me bërë sport realisht për me mujtë me shkrija të jam me shkaj kejandër sa ha vë që nga që është të ovezer atër nga thanë ha sa mës bish sa mës talivanosis tjetra o ibadet tjetra është ibadet anëdhe ka thanë me met unë pak edhe mësmeleon mësme ket, ketë etjen të leergume mësë lergo ketë etjen le e pak për qëfar që me ta kujtue se duhet me i liru vend zemrës gjithashtu vezer kaq nga Imam Shafiui, oh rahimehullahu teala, i talimat dhe njëri nga katër imamët e muslimanëve, ka thënë këtë gjë. Ka thënë: "E shibau yuthqilu albadan", ka thënë me mbush barkun e mundon trupin. Me mbush barkun e mundon trupin dhe e ngurrçon zemrën, e bën vrazhh zemrën e largon, çka ka thonë? E largon wa yuzilu alfitnah. E largon menjëherë e largon, menqërije, u e gjëllibu nëvëm, edhe të abje gjumin, u e ju dheifu sahibën u anër i bada, dhe e dopson njeri unë nga i badeti. Ska njeri që hanu shumë, e fle pak. Nukun është në këtë paralele me e gjithë. Ska mundë që i me angërë gjumë, edhe me, me fle të pak. Thotimam shafi ju, dhe e dopson njeri unë nga adhurimi. Së në rejë ajë namaznate gjatë, Shmullu me falë në masë shumaj Se nëse bardhëtja Shikobësët e shqyësë janë të litha njëra me Njëra me Njëra me e, Tjetër Thot Elbedr ibn Gjemaha Djetarëve të muslimanë Liminatit të të kira të semi Thot Në qështjene Prishtës e zemrave Thot Nuk është pa në histori Dikush prej mijëve të zotit Prej imamave të muslimanëve Prej ulemave të muslimanëve I cili e ka përshkruar, apo është përshkruar nga dikush tjetër Me hajet të shumët e asë që është lafdruar dikush me hajet të shumët Por shumët nuk mund është me zjeve zër, ta zojna, ti e qirë thu Du të lezoj historin e Buanifës, du të lezoj historin e Shafijut, Ahmedit, Malikut, Abu Dawudit, Tirmidijut, Muslimit Edhe por shumëm gjatë historisë ka linë këto Ka qenë këtë vend, ka mësu kështu, ka shtu Edhe por qenë u në lafdratët Te këndi lafdratëve edhe hajke bukë shumë A mu në dikush me lafdruhë qështu? Hajke shumë Së so, njësë lafdruhë, so, laf dhe zërë Së lafdruhë, dhe zërë A ma mu, dhe zërë Në kontekst të lafdratës A nuk lafdruhë njëri me hajet të shumë Thot, imu gjema a. Thot, a, në realitet Për hajet të shumë Lafdruhën ka Ti me e blej një lopë Qëka i thu? Bebë më matë zaifë të na Ja Bebë më matë trasë Të da ka omërë ma shumë Emi në vëzit për njërë në anë isoja E thonë tëllë ja këtu një dele Qëka jo, jo, jo, i thu? A i me qëmë A ka zemë në emirë Shkërë vëzit farë paralele Pojnë ditë Thotë të bedru Elbedr i mu gjema Thotë Në realitet Vesh kafë shëtë lafdruhen për Ha jetë manë Që i thu ti? B Për njëri ove të shka lip, të, lip mish Apo lip njëri Thot e, Në vazhdim Thot Ndërsa Mendja e shëndosh është ma e lartë Edhe ma e ndershme Se sa të hargjohet Edhe të neutralizohet Me gjërat të liga prej Ushqimit I cili Por fundimin e ka në Në vajtore Pasaj thot Andaj është e duhur Për njeri un e meqëm që të arruan vëtë vetën dhe të gjëra pasaj shva ka thonë ka thonë dhe kush do që dëshiron me pas sukses në kërkimin e ilmi kur andesunet në mëso ilmi më bëhojsh, dietar, dhe ka dëshir të flak në këtë ka thonë sështë e mundur që këta të arrim me haje të shumë me pije të shumë dhe me gjumë të shumë thot, kush do që me ndonë kështu aje të liptë pa mundurë kush do përshimu kush do që me ndonë kështu a qe po qe do studentave apo ai do me qutit te tipet hayen van pyn van jumin van edhe mo basi shej qulsela mutemi jo qe ndondrat e tu as ndondr shejtaget do nas mu me ta pron ndondr se juna me ta pron ndondr juna otjet qe thaye çka me jo vese kur shish ndondr kimi paves dhe ni junaçar me than u çova pi jumit e pa ndondr qi si alim ishat u kallzu njerze hadithe pejgamberi sallallahu A, a, a kini gjeti, a kini gjeti ka qështu Pse? Smurve, shëtanis, Se, smurve, shetani, zdi me ta prukështu Se nuk i takon Që ka thot? Nuk mërijet e ilmi me kësi gjara A të dhe zër e prijsh zemrën far, E prijsh zemrën të primin gjdo sen Të primin në deje Të primin në deje Kënë po të disë një dhe zër Mëndë zi se e prijt me e gjeti në deje Mëndë zi se e prijt Që do mos dimrit Apo, shumët, është nata e gjatë Edhe tash, shpefën, përmen, ndohet shpefën, ndohet gjalar, a do tash, kë ju ndodh shpesh, kjo kemi përmend. Kjo ju ndodh shpesh me xhallar. Apo, hajde jorina. Shata të sahat, shmundot. Në s'është e mundur. Pse? Pse nuk ka lol nejo pa pa dhikor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ulën disa njerëz në një neje. Allahu se përmendin hiç. Kur qohen pjasaj neje, qohen si gomar. Si gomar. Andaj duhet të bësh shumë kujdes. Andaj kjo është për gjëra që sa e prishin e prishin ë zemrën, pastaj kanë bërë dietarë edhe çështën e folit të tepërt e kështu me radhë. Andaj më zonë për gjatë hapat e prishin ë zemrën, janë edhe edhe këto, edhe këto gjëra. Gjithashtu më zonë dietarë kanë bërë gjëra të shumta, të cilat e pengojnë zemrën nga mbarovaqa e, e shëndetshme e e zemrës dhe kanë bërë gjëra të cilat, tjera të tjera çështat janë alametës e zemra është e, e, e prisht. E, Mujahidi, nëzansi e blajbë një abasi, radiallahu anhu ardhahu, e ka pru një shembul se si funksionon zemra dhe se si prisht. Ka thonë kështu, ka thonë zemra është si kurdora. Vinere, ka thonë zemra është si kurdora. Kur njeri ju e bëm një gjuna, i këqitet, i frenohet një gjishtë e ki dorëm, e zgjish ta kër e ba një gjuna një gjish nuk funksionon nuk mund është me leviz me përdor dhe e risa gjuna pas gjuna i i blokohet së funksionon as një ka than pas taj nëse vazhdojnë ashtu vullosët thot kështu e bënin koment fjale në Allahu Gjil e Gjelalu në surën el mutafifin kella bërrane ala kulubihim ma kanë në kësibun thot Allahu Gjilaj jo por atyre i është mbuluar zemra e tjera me vepa që i kanë bërë. Njeri i vëzur, ndohet të tort zakonisht sinon që njerit mëa përfituar çish dukon. Pranë zemrës së Sidora, sa herë që e bën i xuna, ndalet. Në gisht, ndalet, ndalet, ndalet. Pranë zemrës në gisht, njeriu mos mi punuar. Mos mi punon dot gishtovë zot. Çoçka e ke i dorë. Paç punon. Do nuk çka mund të shme vao pa, pa gishtat. Çka mund të shme vao? Është problematike. Pse është nuk kryen funksion ajo doraj me gishtat e veta e kështu me radhë. Andaj ka thënë zemra është në kët në kët ë në kët shembull. Fatu Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi thot në përshkrimin e zemrës se si funksionon zemra. Ka thënë, nëse zemra largohet nga përmendja e Allahut me përmendjen e epsheve. Ës sikur shembulli i pemës si kur shembuli, një druri. Ka tharë, njëmsia, gjallënia e pëmës është me ujin e vetë. Nëse i pengohet uji, i thahan, të farë, rajtë, dhe i vyshën degët, dhe kur ti pengohet uji, të farë, e ka nëzësia. Dhe gjitha gjethët i thahan, atëherë, ka thahan, para ke të cilë ndodh djefa veç gripak edhe bie. Kështu është edhe zembë. Nëse nuk e ujit me emrin e Allahut, me Kur'an, me namaz, me veprat mira, fillon mu tha, sikur degët, sikur druri. Druri vetë nëse shkote e tërheshni me flet, ndërkohë që është e ujit, e e mbamme, e kultivuar. Ti smurësh me ngrë, nuk ngrë, pse? Se janë të lidhta nëna me teatra. Ana ti ia ja shap i besimtarit fort, son zer xuna. Ama bibesim tani do Enxhel. Pse Enxhel? Çu është i vyshhtë? E gjehti kur vyshqët, thaat, do fsohet, edhe nëshpak me projekt ke çupto. Kështu e zër, ka thënë ka dhan Ibn Ali at At-Tirmidhi. Gjithashtu do të thonë ka marrë të të fjalë të tjera nga dietarët e, e muslimanëve. Pastaj asaj kemi disa lloje të zemrave, disa lloje të të zemrave. Fati Abu Hamid Al-Ghazali në rimin e ti e hea, ulu më din, thot, dhije se gjdo organ që e ka kryuar Allah u gja në trup, e ka kryuar për një veqorit të veçan, për një pun të veçan, dhe si cili organ, kur smuhet, logaritet se i është penguar nga vepra e vetë, është penguar nga vepra e vetë, dhe e risa nuk e krymë shërbinin për të cilin kërkohet, apo, është me shërbim, por jo të, por jo të të pjot. Ka thon për shembull, kur e cilçoj në dorën se zban, kush lëviz. Zë do dikush për shembull, nëse do dikush ka peçeta, ti shon e ka. Çfarë thon, po punoj ka dora? Nuk punoj ka dora. Ka thon, smundja e syrit e cila, nëse do të spo shoh. Nëse do dikush spo shohi thënë, të punon syrin. Ka thon kështu, është edhe me organet tjera dhe ka thon kështu, është edhe me smundjen e zemrës, e cila logaritet se kur s'ka dije, kur s'ka urtsi, kur s'ka njohje, kur s'ka dashuri ndaj Allahut xhejjelalut, kur s'ka ibadet, kush s'ndin, vini reksaj, kush nuk ndin kënaqësi me prmenjen e Allahut dhe kush s'ka takat midhan për parësi Zotit para epshit vet, logaritet esmur. Esmur. Sikur dikush kur thotë s'po shoh, njëjtë edhe zemra. No, shumë e thjeshtë është kjo. E ki haramin, e ki emrin e Allahut. Nëse s'nia përpasi Allah para haramit, ka dishkat efekt. Ka dishkat efekt. Ti shkon kompletësh nosh se kish bë mall haram, se kish pa hiç. Andaj ka logaritë prej, pasaj të synën e ka përmendën Ebuhamid der Gazalina, lojëte zemrave, pas e ka thonë këto. Ka thonë ndërsa zemrat në raport me Xhairin, edhe Sherrin, edhe mes Le vizës sektorë dyave janë tre lloje. Zemra e parë është kjo. Zemra e mbushur devotshmëri, e larguar nga cilësitë e poshtra, në të janë vendosur idet e hajrit, andaj Allahu Jellaluhu andehman me ushtrim e vet dhe udhzon ka hajrit. Zemra e parë. Allahu na vë fiktorë zë zemra. E mbushur devotshmëri, e pastruar nga cilësitë e liga Në ta janë ketë ide të kajrit E ndihmonë Allahu me ushtrinë Në cila nuk shihët Dhe u zonë Allahu në vepat mira Të është zemëra kajrit Zemëra e dytë Zemër e poshtërsua Zemër e rotullisur nga ana e keqe E mbushur e psh E mbushur ego Pas e ka dharë E mbushur dhe e njërosur Me cilësit poshtra Prej ziliës prej urrejtës, përsi të cëllitja do në të keqen, së në batë ratë me kur gjojës, u të i përmejme së mundit me lejna lojnë të bare kjo e tjela. Ka thënë, shëjtani ka pushtet mbi këtë zemër, përshka këse e pëshiti është i madhë, andaj aty dhe shëjtani ka vend të, të madhë. Ka thënë, pushteti i imanit është i dobët, i mbushur me tymin e epsheve, dhe dritat e imanit s'kanë mundësi me dhe b andaj është sikur syri i cili ka shumë duhan përpara. Edhe nuk shef fare. Në vogul s'ka duhan, kur ka kur ka duhan, tym. Nuk nuk shef njeriu. Ti ti shit punoj, por për shkak rrethit të të keç ti nuk nuk shet. Pasaj çfarë ka thënë? Ka thënë ajo nuk mund më pa, e as ka mundësi mi dhon për parsi këshillës apo lirimit apo urdhave të Allahut te bareke, te bareke ve te ala. Thande, zemra e tret është zemra e cila në ta vim edhe u zimet e kajrit edhe u zimet e shërrit e ka edhe idejn e kajrit për ima edhe idejn e shërrit her e mund shëjtani her kjo e mund shëjtani kemi tri vojë zemr dhe zemr dhe zemr zemr dhe pasër që është rritu ka Allah zemr e lik që është mbrafsu ka Allah, Allah në salat Allah, të Allah të barike, tjale, dhe një zemr tjetër her këne ishkon Shumicët e zemën a vezër janë të tila Abo përve zemën a qafira Zemën a gjunaqarit si o vezën a zemën a gjunaqarit Herë do imane, herë do gjunae Herë thot se bajkurmo, apete ban Pëndohot, pak theje, pëndohot, pak theje Herë mashton shëjtani, herë kjo e mund, e mund Shëjtani, pas e ka thanë në përsimin e sojna Ka thanë, shëjtani mërë ofanziva kundër këtina Nëse epshin e ka me veti, e mund Nëse s'ka epsh, shejtani s'e mund. Nëse shejtani vë zë kur prek, në epshin, në epshin e, e njeriu pastaj ka po shkuj se si bëhet lufta me shejtanin, vetëm ta shtin apo për kur flasim për semundjet e semundjet e ë zemrave. Gjithashtu në zekat ka Hudhayfe, radiyallahu an, al, shoqi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'e ka thënë, zemrat janë katër. Llojet e zemrave janë katër. Si për shkruajmë këto zemra, cilën e dojnë ana? të cila të cila zemra do me me bëpjes. Qalbun aghla aghlaf. Ka von zemra e parë, zemra e mbyllur. Allahu nuk e ka këtë zemër. Ka thon fedhalik qalbul kafir. Kjo është zemra e kafirit. Ka thon e dytë, një zemër e rrafshuar. E kthyer mbapsh. Ka thon kjo është zemra e munafikut. Dhe një zemër e cila ë është e pastër. Skonta njolla ka thon dhe nda është një fener i cili ndriçon ka thon kjo është zemra e besimtarit të fortë ka thon dhe zemra e katërt është qalbun fihi nifaqun wa iman ka thon dhe zemra tjetër ka edhe iman edhe hipokrizi arsh konkrera arsh fenena çfarë fiton çaj çaj me çdash kund te allah subhanahu subhanahu uh, wa taala kjo zona uh, janë përshkruhet në këtë form çështet uh, e çështet e e zemrave. Andaj zemra është o shumë rëndësish çati kushtohet, ti kushtohet vëmendje dhe të punohet, të punohet me ta. E, para se të kalojmë mëzur në çështjen se cilat janë dallimet mes zemrës dhe punëve të zemrës dhe trupit dhe punëve të trupit. Tani kemi 3 ndarë kryesore. Kemi veprat të zemrës, punën të zemrës. Kemi punë të gjuhës, si shahadeti, dhe kri eksumarat dhe kemi pun të gjimtyrve si sejgja, si rukuja, si tekbiri, eksumarat në qëto tri baza ka musil dalimi në qëto tri baza ka musil dalimi pra kemi pun të zemrën që quen punet e mbrënqme kemi pun të jashme që ndahën dy loje pun të gjuës që i thot gjuëa dhe shumë e litë me zemrën dhe pun të ve prave këto dyja të fundit shpesh mënën mënal të ispunën vazhdimish me gju e aspunën as vazhdimish me Me trup I vetëmi organ Apo e vetëmi e zonë Që nuk i ndalet puna O zemra E tash do të qojë me lejnë Allahu të bare kjo e tjara Se ku dalohët rëndësia punëve të zemrës Dhe ku lartësohët ma lartë zemra pi, pi trupit Pse zemra ma më rëndësia Sisa trupit O shumë rëndësime e kuptu këta Madje zedhjet Allah, Allah, Allah, e Allahu banë me zemrë Allahu kër e u zonë di kanë Allahu në u zonë të gjithve Allah nuk e këshin se të të kanaj i heshëm As nuk të të të veshka mi As nuk të të të të vëm për filan kabilis As të të shpijën e paskat mir As të të krajn e paskat mir Fu qi paskat mir Jo Alla e këshin zemat e juve Profeser na para mëndon Na kur dojna më mu kërën të Allah u zxet Zakonish Qa ofrojnë na Ofrojnë ati ashtë me Qa u fala Qa gjërova Allahu qëllë e këshirë zemën Allahu qëllë e këshirë zemën Ndi zemën nëse si afran Nëse zemën asë bindët Koto është e jashtë një Qëka fa pengam në samë për agjurimi? Nësër, a ka A ka agjurimi A ka vepër e cila dëshmonë Djërësit e njëri ju Lodhe njëri ju Së si, si, si, si agjurimi Ska E lodhe, si do mësë verës Abo Mir Pengam në samë këtë këtë lodhe Këtë këtë raskapit Bengomasa ku nuk i ndonë lëson veprat e njerëzve. Për shembull, para një njeriu ajo janë pas motor, shtat motor, edhe me ardh, një njeriu thjesht mi thon, "Punë e mabë, kush dzono vao kia? 17 sa pas kanë të pabuk." Nëse një njeriu thjesht ta nuk e van, keni pa po zakonisht jo muslimanat e vlerësohen se muslimata xherojnë një muj. Edhe ajo po pa zakonisht kur një rabazan ju dëshirojë majrim të lehtë. Edhe këti në shkallë janë vetëm musliman. Apo Çka çka na çka na fën ju dëshilloj majërim tolet pse po puna zahmat s'mao shajë aq aqana puna zahmat s'po pengomë s'kam çfarë thot në sinjalin për ju vao agjeron agjeron logot ama sinjali rënën s'kanuaj Allah majëru dozë vini rrai thodi bon qaimë juzi pengomë s'muki nën son nuk i ndan glerson veprat por por çkaqse zemra se ka arrit nivel çkaqka gur zoti po shka dominuar por çka e të agjeron por çka falesh apo, a shpjegoju tema namazëve, me namaz. namaz S'mundesh më kuptuar se Allahu është primaria e primarëve, s'ka me Allahun kur gjë heq. Po çka falësh? Çka mëse ti falësh, ndërkohë që Zoti jot është në fund atje, në listë i fundit. Pse pse po falësh? Innas salata tanha anil fahshai wal munkar. Allahu jafot namazë nën pir zinajës, amoralitet, edhe nëpërmjet veprave të liga. Nëse s'tanal gjunovez, në s'tanal gjuno veli paralel elektro Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As sot isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tre dit meran hinin në xhami tre dit meran edhe tha pejgamberi sallallahu c'kish ka hinin xhamin apo c'kish ka hinin xhamin është prej banorëve të xhanetit Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As tha tra dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kyngjë do kompensatë që ka kalzuën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka ka kalzuën Abdullah ibn Amr. I ka shku diçmitë i ka thën, o oh, dost, o oh, shok. E kam një farm mos marrveje të vogël me babun, a ba me të fletë ti. Ka thën po s'ka problem. Thieta shovë shka ban kinjer që Allahu ju luan, që pejgamberi i thafë ju jonet li. Hi nimreina, hi nimreina. Edhe ne ti fuqutranat me ta. Edhe në fund e ka kështë që banë kështë që ditën njësoj si na, që natën njësoj si na, thot abdudhajt më amëri veç e këm pa natën gjumë, kër i dilke këna i arë gjumë i dhejke, la la la, la, la, la, la, la ka t'i trahën, Allah ka t'i trahën, qëka që pritë se për falë natët, s'ka pritë se për falë natët, s'ka me qëka i tharë për janë samë gjënë t'li a po më thonë, më thonë i thot abdudha Ovla, oh, Allah os pablih që të bën e kolan. As jam rrok me babas me kërkan. Tot po thotë unë e kum dëgjua pejgambër sa tre herë të thon për ti e xhenetli. Shka ban me vlla më shumë se natë. Mirë që stan ne dëgjuhesh me na fa për shkak. Mi ard me lajm se ç'kë njëra xhenetli. Asiç më interesu këtë më thanë vëll, shka ban me vëllati? Shka ban me se do unë do më kon xhenetli. Kështu apo vlla mi amri ka më thon, shka ban me vëllati? Tunt pa sh farzën si na. Namaz natës pa te. Ku dalomina? Ku dalomina? Çikai fakë njeriu, s'e ka gancu kush. Ka thon nuk e di be valla, ç'o ç'a e pa, at, at at lash jesh be me net. Ç'a ç'ka e, e pa valla. Ka thon s'kam. Ka thon vesh një an, ç'i si di an ç'i kjo. Ka thon unë natën kur bi me flet, para se më ra me flet. Ke ç'kam kan shoh, s'kam kan i dhënë ditën këta hallë apo. S'min namëto. Halla dhe liroi zemën biksoja. Shiko vetë, Allah më amrin pun ç'i ka thon. Oh, ç'e tasën bevojna. Milosa, eu kashkomën, kusho vogë në amrë. Se mund të më thonë, por shembun janë më thonë, po mirë be, be Një, ve, D, Abdullah ibn Amr zarë muslimani do të ka thonë statusën bevojna. A di kush janë Abdullah ibn Amr? Ni Ali në muslimanëve, sahabët e pejgamberit. Dy. Kur e martu Abdullah ibn Amr, ka tashmë Imam Bukhari, kur e martu Abdullah ibn Amr, ka shkuar pa vdet. Tereja, ka thonë, ka dhënë për gjelin të marrë çemba ahmin aya ia talking out ka thon vallahi për burr buri mava se n'al xherimin se n'al namazin ka thon pish se na martu alo s'u ka preq pish se na martu alo s'u ka preq pasaj u ka ngut te pejgamberi sallallahu miruze dietar te muslimanit kur i kan moshu di hadithe ka thon abdullah me amri i cili gryn e vet se ka preq çaq përmbajti ka pas Se ka nalë a gjërimi, se ka nalë namazë Përsta i ka thonë, a falë për ti natën? Jo, që ka ba më vëllam? Mir, me qka ja mujtë i ki tjetëri Amrit, a bluaj më amrit? A më tha unë ja baj halal ketve Aha, që ta së më mujtë Do më tha njeri a gjëronë, falët Se prek, grujën e vetë se prek Me ditë me mujtë Kur venë mi thunë, a ba më vëllamës me marë I natë, që këtë njeri, ja thot zbanë E si ta zbanë A ba më vëllam Edhe Pej sot nafile i baj, mos umthujti mu me vës me fol kesh për finalin, se çmuj, dashunë mos me fol për finalin kesh. Ato çka problemi njerëzve do të së vajo. Çelipi musliman, çu ska djërua Amazon. Allahu na mos sofë me mrira Amazonin këtë. Çeli pinë vese ka lagni harxum me kibet. Tëra merron. Me thonjani, a jeron mi muj nafile. Mës dosta e ban. Hajde banem të dosta mos me fol për kërkan për njerëzve. Edhe vraumin ana me zëti shegë na po planin vet. Ti bodrobe dikana ti çshëmë shteve mos e vogëbe. U kështu plaaz, aqni pa, ka njerëz që e provojnë, po vallahi kështu plaaz. Mos më voj për kërkan, sepse plaaz shejtani rrezon. Çka fabullai më ambri, i cili i tham reja vet, babaz vet. O ke jaliot bollbura. Rajulun rrijal. min rijal. Rijalun min amal. Kjo burtha ama. Shefatina. Ama tish ki paja bashkë halal muslimana çra smomuyna. E gjëza, na kujtohen se Allahu i zgjidh njerëzit as let. Sheikhulis Ramothe Nia është imam i muslimanëve. Gjell imam i muslimanëve. Allahu e boftë që ta takojë anjëlet e Zotit Gjallëxhalal. Gëza, dinës armitit i ka pas këngjeri, ad din sa luftët i ka pas këngjeri. Kanë njerëzit të Zot i kanë thënë, kanë kanë dhënë njerëzit dekret me dërati. Edhe mund të thëjë ka thënë oh, Gëza. Okay. O, ka thënë halal e kanë bimu kë. Kë nuk ka Gëza? që nuk ka namëz bukurulli xherat që ka ndodhur në realiteto, por çfarë i bën te mia sinalet, sinalet zonën ndonjë, ne vetë s'anjas magjallat. Por përstazaj zemrë o hallallbe e ka hiç oh, ka problem. Shikojmë All Ahmet dhe do t'ja kujtozim si Ahmeti, kur de kot ka u oh, kapoi Muhamedit. Këç çka e kanë shojë Muhamedit? Kanë ndonse vetë kanthan. Ohoç, po këto bësh atë kan shabe, kan shtinburg, kan torturue. Ka famë mar puna, ajo ban Allah. Kanon xherat. Skam çe qërkan Allahu mëstin në xhenam për mua. O mëjonat e meta s'di çfarë. Nëse jam në një botë në shitë. Me thonë po Filanit ka shok shumë. Ka mbet punë vështë te mos në xhenam. A e le ajo? A e le ajo e mush në xhenemin. E kishni mush gjenemin, bo. A në xhenem, po. A jega vendin ai. Po për çfarë ta nuk kena imam. Për sa nuk kena shejhul Islama. Po s'ka nuk kena këta që janë, pse? Sepse ç'kjo tha Abdullah ibn Amri, o oh, ç'kjo s'po mujnë atë. Ç'kjo? A në zërë du të shojë Me lene Allahu gjithë Lënë në gjithëratë në arshme Me se kona kanë barruhe Se si dalon Vepra e zemrës Mbi veprat e trupit Me, me shkallë dëra gjatë Që së krasohë tër, E tërë E tërë ajo që ka kërkohën Allahu gjithë Zemrë Sahabot nuk janë bërë sahabot Pas me zemrë Në një të namaz E bojna Apo, A bo A në në në një përdi Në nësë ibnë i Malik Radiallahu an I ka do thon çish më bosis sa halli. Njoni ka thon, "Për shembull se e bube këtë, si, si Omerit." Jo Edhe i kanë nitur tu fol. Njoni ka, ka thon, "Oh, këto sigurisht kanë fal shumë." Ka Ai shum. shum oh, shum. i ka thon, "Jo me këto agjerojn më shumë." Ai i ka thon, "Jo be jo këto, shumë japin." Ai i ka thon, "Oh, dhëkër këto bojnë shumë." I ka përmendë secili me çka ja ka marrën me një sahabi apo sahabe. Enes ibn Malik i ka qeshir, i ka dhëju. Ka thon, "Ju ka dhëjë on." Sondja vetë sa halli. A t'ju ka t'zoj u nëpëse ju s'në mundi më bërë, po a se bubekra, a t'ju ka t'zoj? Se dikut me nga i shkomë, zare, e bubek rije ka di që sabaj nga tre reqatë, neve nga ka mëri dë. Por që t'ana se nga du drejtoj, allo? Jo, sabaj ishte tre, neve nga ka orë dë, s'drejtoj, që kërkodin. A i nëse a, me Shqipra të saktumë, me t'ja qëtë tjera, s'punon. Mirë vëzër, a e kjena nga shket problem? Jo, ketë muslimat, me ketë asekhte Ska dalë ala bidat gjij me thonë Sabaj ka tre reqat Oj muslimar Ska dalë ala që sërë Kitoj në të reqat Më mirë vëzëve Bubekri psa e Bubekru nësë jam e Bubekr Pse ti nuk i e Bubekr Thajne si një malik Oju një rëz Kish hi diçka në zemrat e Bubekri bu dhe Omeri Shka s'ka hi të jo Nuk ka thonë në, në trup Ka hi Ka deportu Në zemrat e Bubekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliut Diçka shka s'ka deportu të jo Porqet arsye mosu mundon ne hiç. Çka fa pejgambësi në, në Bledën e Sahabëve? A keni pa kodrën e Hudit vezut? A keni pa kontrolën e Hudit? Kush ka shkuar? Allahu na mundson të me vizituam. Medinën pejgamberisë e sallallahu alejhi dhe mesën e Mekës. Ose në kodrën e Hudit, ku apo lufta pejgamberisë dhe pejgambësin, ka thënë kjo kodër na do. 7 kilometra kodër. Çe ranë në zonë këtë kodër? Ka thënë alayhi sallallahu selam. Ni anë pi Juve jashtë Sahabeve. Me pas altan sa kodra e Hudit edhe mirake për Allah. <laughs> ose so njerzit digramat e dinare ose hekore kujojësi, 2 dinar, po do hey, jo di di di të më shohin. 2 dinar ka dhan. Kodra e Hudit ka dhan, kodra e Hudit komplet me altan i ja ajë për Allah. Edhe çka pa besa? Krasim me shok timin. Çka jep sa dy durt hurma. Apo një dorë hurma Shokë i e më maj njërë Kë miliona jetë zemra Dhe Allahu dalomi me zemra Jo me tru Ana dhe da shojmë e lejnë Allahu të bare kjo e të në Lijëratëve të arqme Se si bëjmë dalimin e mes të vebrave të zemrës E dhe vebrave të gjintirve E lusimë Allahu më gjeloj që Allahu ti drejtonë zemrat tona ibanza ema ta dewochme ta binguona bay Allahu jalla jalalu elusi Allahu subhanahu wa ta'ala che zoti on jalla jalalu somundi che kemina zembra Allahu ti pastron elusi Allahu subhanahu wa ta'ala che zoti on jalla jalalu namun so che ndri chomil ma Quran ndri chomil ma hadithinu muamilet صلى الله عليه وسلم و بسم الله تبارك وتعالى جزوتي اونجل جلاله نمنصنا بونو م اسلام تا كيمي ايمان تا مصنا الله جلاله م وشذلوا م اسلام و م ادوزو امانتي ن الله جلاله م اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين